jag står precis med sida nio i nummer nio, uppe där finns det ju på klotter en så himla sjuk lista okay. som är jätterolig det är man ska ta reda på här vilken som är den galnaste saken man kommer att köpa i framtiden. Eh, från signaturen De lyckliga grönsakstjejerna. Och då jag som är född 14 juni. Jag kommer alltså att köpa en hiphopdansande elva mm. med en hjärna i fötterna. Det är helt, ja. det är sinnessjukt. <laughs> men kul. Ja, jag kommer <laughs> att köpa en skola med en läskig bok. Ja. Ja, Men ett helt skolhus Med en läskig bok. Och i där finns det inget annat än en läskig mm. Det låter ju som en skräckfilm Men tänk när min Coola elva Kommer indansande och tänker med fötterna mm. ah. <laughs> Välkomna till K-podden Vi som pratar idag är K.P. Lukas K.P. Malin Och K.P. Jossen Yes, och det här är ju vårt sommarlovsavsnitt då. Och vi har ju kommit med massa nya tidningar sedan sist. Det är ju dubbelnumret med nian och tian och alla fischer och så alltså KP11 som borde vara helt aktuellt nu. Fullt med vimlande youtubers, KP-läsare och priser i vår stora jubileumstävling. Så det är verkligen så här smockat med små småbilder. Vi har nu fått in fler personer på bild än någonsin nästan. Ja, jag säga, ja, vi har fler ja. foton än någonsin också. Det är, det är, det är bara på pristagarna är det 20 bilder av de som har vunnit. Och, ja, alla som var på festen. och ja, Det är helt otroligt. Ett festligt nummer. Ja, verkligen. Mm. Och somrigt. Ja. Eh, på KB Fixar så är det ju en tjej som önskar sig att vara reseledare. Eh, och det fixar ju vi. Som maxad önskning. Mm. Och eh, ingen problem för oss att dra ner till Mallis eh, med ett plan, fixa fotograf eh, bo över ett par nätter att skriva reportage och sådär. så ja. tänk på det när ni önskar att det finns inga gränser sen var det ju inte jag som önskade att vara reseledare, för Karla tjejen då, som är med i reportaget Hon, för henne blev det ju hårt arbete Jaja. men det var ju för henne så. Men, nej, men, Det är väl ändå ett visst jobb att skriva det är ett artikeln. Jobb. Men det kanske hon gjorde också. Nej, det nej. gjorde hon inte. Men, nej, men, nej, men jag menar att det ser ju drömmigt ut att vi var på en strand. Och så, men det var ju faktiskt... Ähm, ja, det är inte så att reseledare bara, bara ligger i solen och slappar. Nej. Men fortfarande, om man kan välja att jobba på en strand eller inte jobba på en strand, så ja. Nej, men bara det <laughs> Att jobba utomhus någonstans där det oftast är varmt och sol. Och tillgång till bad. Mm. Och att alla man har omkring sig är där för att de verkligen har drömt om att åka dit och på jättegott humör och avslappnade och mm. lediga. Nu och... har ju jag barn och vet att det är ganska bråkigt på semester också. Men visst, det måste vara en skön stämning. Det är tur att inte dina barn var på, ja. på samma semester. Det var helt obråkigt. Inga syskon, alltså Helt ärligt, så när vi var där, vi jobbade ju ändå med barnaktiviteter. Då en del hade disco med barn. och så. Jag såg faktiskt inte ett enda argt eller ledset barn. Det låter helt otroligt. Ja. Så jag var förvånad själv att det var så. Ja. Vad är din för tjänst det är inte min, men Karla bidrog nog lite grann. Uh -huh. Det som att eh, många barn tyckte det var spännande att ha en så, så pass ung reseledare som de ändå kände att jag tror även de barnen kände att hon är liksom lite närmare oss i ålder så de tyckte det var väldigt kul att leka med henne. Och så. Mm. Tips till alla resebolag att ta in en KP-läsare var per Herre. resmål. Sen så finns det också artiklar om veckopeng, hur mycket man får och så. Väldigt olika. Och en rolig artikel om hur man kan göra för att få mer pengar. Jag har ett par favorittips där. Framförallt dressera en skata så den kan plocka mynt till en. Det gillar jag. Använd styrtor tyckte jag var bra. Mm, så att man ser större ut. Ju större barn desto högre veckopeng. Också den bjuder in alla kompisar som har högre veckopeng. Jaja, det då... skulle vara roligt att vara med på det mötet <laughs> tycker jag Det gäller liksom att skapa sin egen verklighet så är det Helt enkelt man, får... man, man säger det vanliga argumentet men alla andra har högre och ens föräldrar säger nej så kan det inte vara och sen så är alla andra där och har högre Då är det svårt att argumentera mm. Men vad säger ni som båda har barn Till exempel det här att det gäller att hitta rätt tillfälle när man frågar att det kanske kan vara Större chans om man frågar när det är helg och lugnt. Eller kanske mitt i natten när man inte är helt vaken. Nej, den så. skulle jag inte rekommendera. Så. <laughs> den tror jag inte på. Men är du helt, har du stenkoll på vad du säger? Ja. Då, om du blir väckt och bara ska Aldrig svara. varit positivt. <laughs> Gå väckt. och lägg det. <laughs> Tyst. Så hade jag svarat. Om någon vill ha högre veckopeng mitt i natten. Men vad tror ni Vad skulle funka bäst på er? Mina barn har ju inte ekopengar. Nej men de kommer kanske ganska mm, och snart. Och de är så roliga för de tror ju att så två enkronor är mer än en hundra lapp också. Så jag kan ju ganska lätt bluffa med det där. På mig skulle absolut funka att fråga vid rätt tillfälle. Och först innan det här tillfället uppstår så ska man då ha haft liksom en tjatfri dag kanske. Som också var en punkt. Som att mm. förekomma föräldrarna. En tjatfri och hjälpsam dag. Ja. Och sen eh, framåt den trevliga middagen där man sitter som ett tändljus Så kanske man kan... Med välvalda kompisar som mm. dyker upp och berättar om deras höga, höga. höga veckopeng. <laughs> <laughs> så det är en liten kombination av att vara snäll och ge dig lite dåligt samvete. Ja. <laughs> <laughs> det är nog ett vinnarkoncept. Mm. Men det är verkligen intressant med hur, hur olika mycket veckopeng... Eh, barn har och att det går aldrig att jämföra för att föräldrar skjuter alltid till pengar olika mycket pengar vid olika tillfällen och till olika saker så det är aldrig som samma, det är aldrig exakt samma och det går aldrig att jämföra exakt. En tjej som är intervjuad i, i den här artikeln hon har en klasskompis som har 50 gånger högre veckopay. Så stora skillnader kan det vara i samma klass och de okej att hon kanske har rikare föräldrar men det verkar ändå inte som att det är så stora inkomstskillnader. Utan det är väl vad det ska räcka till och, och liksom vad man har för överenskommelser och, och, och sådär. Så det är väldigt svårt att jämföra. Jag tycker inte att man ska jämföra ens. Nej, det, det verkar nej. onödigt. Men jag tycker att alla barn borde ha veckopeng eller månadspeng för jag tycker faktiskt att man är värd lön om man går i skolan. Jag och Malin har ju varit ute på Youtube-äventyr också. Dels så var vi en sjukt tidig morgon. och vi tog med Agiton BQ. Just det. Eh, det var väldigt roligt. Det roliga var att vi skulle göra den här intervjun i restaurangvagnen. Hade de föreslagit. Just Men det här tåget hade ju ingen restaurangvagn. Så vi fick sitta i en fullsmockad vagn. Jätte, jätte, tidigt på morgonen mitt bland alla passagerare. Och du skulle ju fota så du fick ju liksom så här. Nästan, nästan. sätta min knät på de satt bakom. På tal om att resa genom landet så i det här myllret av tubstjärnor Just det. från guldtuben där jag och Malin också var tillsammans. Så kommer jag åka hem till en av dem som är i vimlet oh. här nästa, om en vecka. Spännande. Mm. Jag tänker inte avslöja vem men... Det är på västkusten. Det är på väst, västkusten. Personen ja. börjar på V. Hur mycket V? Är det något mer som är V? Från Vimlet. Från Vimlet. Ja. <laughs> Vlogger, Vem? Jag vloggar Vloggar, ja. Ja. ja. Vem kan det vara? Ja. Det ska bli jätteroligt i den intervjun i alla fall. Jag är jättetaggad på det. Ja, spännande. Och det kan man läsa om typ KP14 kanske. att tala om tubstjärnorna. Så borde vi verkligen tipsa om att man kan vinna fantastiska collab konstverk Just det. Det är bara att läsa på sidan två. Vi lottade fyra helt mm. unika youtuber-konstverk. Det är ju matografer och allt. Och det är inga nådiga. Det är ju såhär och Jonna. Ufo Kimmy. Hela I just want Thomas cool. Ja. Thomas Ekelius. Ja. Kejo. Ja. Och, och det är grymma bilder. Allt har ju tecknats under själva guldtuben. Ah, ja. Och eh, flera teckningar har gjorts från scen direkt efter att de har tagit emot sina mäktiga priser. Så de har liksom stått med priset i ena handen och pennan i andra typ och tecknat. Så att det är ju verkligen gala feeling här. Mm. Så... Ja, inom tävla på KV-webben. Det där är inga dåliga grejer. Ni har ju mer tidningar också. Mm. De här... Eh som kom precis innan KP11, dubbelnumret med affischer och KP9 och hela det. Och då tänker jag så här, varför tog ni mer om det? Vi skrev ju några saker som för det mesta inte går Just det. i den här ja, det är ju på Vetenskap och Fakta då, om människokroppen. Och eh, då har vi listat fem saker som de flesta inte kan göra med sin kropp. Men vi har fått en massa svar från KPR att många tycker att de kan göra en och annan av de här Till mm. exempel. Ja. Det är ju då slickar sig själv på armbågen. Jag kan inte. Jag kan inte heller. Nej, jag, heller. Mm, jag är typ en decimeter ifrån. Aj. Nej, det går inte alls. Nej. Det här med nacken är jag, känner jag. Ja. Hade jag varit jättemjuk nack... Eller den här axelleden, om man kan vrida upp den. Jag känner ja. att jag har alldeles för långa armar. Det är liksom... Jag har också lite där långa armar. Så... Eller så ska man ha en jättelång tunga, då skulle man ju ja. verkligen kunna. Ja, kanske Eh, kittla sig själv har många sagt att de kan. Och... Nej, går det inte? <skratt> <Tio>. <skratt> alltså jag, jag tror inte att det går. Inte <skratt> det är klart att man känner att man nuddar sig själv. Men... Ja, man har ju känslor i kroppen. Men... Men, men, men, det... men, om man skulle kittla sig själv. Nu kommer jag på när jag försökte kittla mig själv mm. på överläppen. Om man tar en fjäder från en kudde. Alltså att man inte gör det med sin egen hand tror att man använder något lite kittligt ja. sådär. Jag tror att det, det handlar mer om man att man måste bli överraskad på känslan. Eller? Ja. No. Jag vet inte. Oh, det där kan se olika men jag kan inte i alla fall. Jag är annars väldigt kittlig så att eh, borde någon kunna så... Ho, ho, ho, ho, ho. <laughs> det är, ja det står här och övar. Men nummer tre då. Nysa med öppna ögon. Ja, sen jag skrev det här har jag varje nys som kommer har jag försökt och försökt och försökt. Det går inte. Inte med min kropp i alla fall. Vet ni vad Ludvig säger? Nej. Att om man gör det så hoppar ögonen ur. Det är därför de stängs <laughs> automatiskt. För att kroppen vill inte att ögonen ska hoppa ur. Ja, det är en bra funktion då. Att ja, stängs. Gilla kroppen på det sättet. Fyra tycker jag är jättekul. Om någon kan det här så den personen är min idol. Det är att andas in, lyssna noga nu, in genom näsan. Och samtidigt som du gör det, prata. Det låter ju som att det skulle vara så enkelt. Tycker jag så man bara... ja, precis. Men så fort man pratar så blir det ju något med munnen att man antingen... Tröker. Men man pratar in något. Hallå? <laughs> Hallå? andas in genom näsan men nu nu tyckte okay. jag ändå att jag lyckades här. Andas in genom näsan. Men anser inte du, du du har ju i näsan. Och så. Ja, det är sant. <skratt> Bara andas in genom näsan och samtidigt säger Det men utan att det går men jag vet inte. <skratt> Nej, jag kan inte. Jag kan inte Malin tyckte du att du kunde Nej men jag kände ju sen att jag fuskade Eftersom jag andades in mm. Genom munnen också Den sista som alltså, jag verkligen inte tror att någon kan Även om ni KP kan mycket Det här kan ni inte Säg KP Med helt öppen mun K-H K-H K-P <laughs> Ja vad stängde <laughs> Ja, men det syns ju inte i radio. Nej, säger han han var bara, klar. KP? Var är Där satt den. Vad var det för svårt med det? Ja honey, det kommer ju komma upp mycket kul på webben Malin nu här under sommaren. Alltså, jag, tycker jag skulle rekommendera att man går in nu. Absolut. Det är filmer det från äh, Gulltuben, det är otroliga prisvinnare i vår grattistävling. Det va? är en, en film med um, I just want to be cool, filmad på tåget en till helt Örebro. Där, ja. Ja. Och då drar ju de sina allra coolaste grejer. Ja. Ja. Mm -hmm. Fällde får du inte missa. Nej. Uh, och så, så glömmer ni inte att följa oss på fler ställen. Vi finns på Snapchat, vi finns på Instagram, vi finns på Youtube- uh, så det står i tidningen det är bara att gå kolla på sidan 50 där så ser ni vart ni följer oss så vill ni tillägga något? Nej, jag tycker att ni ska chilla i sommar ha, med. inspireras av KOP9 ta det lugnt känn inte massa krav utan bara njut av sommarlovet ja. för det kommer mer press sen mm. Simma lugnt i sommar och ja. jag skulle rekommendera att fortsätta simma lugnt i höst för att jag gillar inte press. Men det går ju ofrivilligt, man måste ändå gå det är ändå skolplikt. <laughs> att växla upp lite grann. Ja, ett halvt varv kanske, det finns för många som stressar upp sig gör inte det. Tack för den här gången. Glad sommar! Glad sommar allihop!